اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما علی ایمام قنمر <تصفح> ابن سلمہ سمخ کنی باب الامامت کی باب الامامت کی دو امامتای حق دار صوبتی ما ایک داما صلواتی قرآن کریم چاہتا یادی نو آغاز امامتا دیر حق دار دی دا ایم روایت ذکر دا امرمی مسلمه ده دی کم داو جو قرآن کریم اقرا اغای مخی کرده دی دا روایت کی مسئلہ دا دا شنابالی غیش کمدر مخی کړه دی دا ح دغوی دی د باې تقریر د پیغمبر لسلام السلام شته او دا چې کمدنو حوجت نه دی ایمان چې دی هغه ظمن دی او د سومي مو چې دی نفل دی اقتداد د مفتری متف پسې نه کېي حالکوون نه مایل مرنا منږه داسې ځای کې چې غبانې به خلک پیرریدو ووبوي دقاافلی او سر لای بر رالی یا مور رو به نر روبان سپ لای به تیدلی په منږ باند دی ن الم ل نې ن ال مال نې ما حاض رجلول منږبتې نه تپوس کوو چې د خلکو د د سړید څ مسله ده لکه نبی علیہ السلام او دا خلق او دا خبري او ته ليكيدي په کنه د دې 12 کس کتاب د مال الناس او مال الرسول لر مال ها ما ها در رجل داخلك ستي سا دا او دا 3.5 دې زنده تاسو پتهونکو د يومن تو ويل چې يزمو ان الله ارسله اوه ايله او اوه ايله کذا او کذا نو یې هغه وربو چې د دا ګومان کې چې الله را لګلې وہی وته کړې دا اوسه دا چې وہی وته شه ده هغه دی چې او چې دا د دې وہی وته شه ده هغه ما لکه مسلمان لا نومه خوړو ګټه پوښتنه کولو او په بابه دې ما وجه کمندو تاسو وکاو به موږ تاسو وکاو خوړو متپوزو کو زه خو ماشومم ما به و چې داسې داسې وا شوي د راغلی ده لکه چې نه ل <سؤال> نه کو به اوس هولی زرته ما بهغه سکړه یاد د به شما ته زه جوه او کوونته اح په ذلك کلل کلام ما به دغه کلام چې کمونه یاد پهنممه یضلیفی صدرري لکه چې دا زې کي زما په زړ نه کې س کېي بس هغه به ما چاپ پهې کو په زړسی نه کې بس الذو الراش عرب ذهنان و بيرو و سوم در ذهنان دي و كانت الارو عرب تلومه و اسلامهم الفس عرب چون دې انتظار کوو د خپل اسلام په بارکه د فتحي چې له کومه پټه ماړه نشکی سملی چې د مکی والا او نبي عليه السلام پروتیدا ډوره جتي کم یو یوغړتي يقولون اتركو هو وقومه ببردي قومي بردي فانه ان زهر عليهم كذب غالب شون وهو نبي صادق فلما كانت وقته الفتح بادر كل قوم باسلامهم في الفتح واقوس اور طول مسلمانان شو لله وبادر ابي قومي باسلامهم اعزما فلارم زما قوم چې خپل قوم ټول سلابوتو اسلامله مسلمانان شو اګه د پلانچو نو آغا د قوم سردارو مبادله وی و بدر ابي قوم اسلام له سلام او اخلاق او شېلې ولېدل په قسم چې د حق نبی دوه حق نبی خوانه راغلم وي صلی الله و علیه و سلم او کذا فی حين کذا وصولات اقضا فیلی ذالک چې کمنه د هغه جوړ کوه ودا خو مونږ وای چې دا څیر دومره مساله شو چې نبی علیہ السلام ته کدا ویل داغه مساله ده چې نبی علیہ السلام ویلو خپل اممکم اکثرکم قرانن نور دا دی دا ورته کار نه دیو دا پسو کوه له وکاس مخکې کول دا دې کار په دې تقریر چې ګندرو نبي عليه صلوات والسلام نشته. او صلی الله علی رسوله کایم الله والرحم او طيب. باندې څنګه سره راغله په دې باندې اولان مدینه تاعرو مونږه مولا ابي القليطه امام الله وسلامه. په دې کې سره د چې مبذول امامتی کول شي په وخت وجود د فاضل کې. امامتی د ګندرو مبذول کول شي په وخت وجود د فاضل کې. داغه صالم مولا ده ابو حذيفه اغه منسمخه کیدو کی او په دای موجود چې کمنو په حمامر ابو سلمہ ابن عبد الاسد اسد اغه چې کمنو په دای مطلب دغه دا صحابیو کې موجود او د تابعین وو چې دغه قوله امامت نو خیرغه زما مساله نشته وائم يا आकाश لپاره الله صلی الله علیه وسلم تعالی رب الله پرمهم صلاته و سلام او چې څوک وروشي چې دغه وروسته په هغه ځای کې وروسته په هغه ځای کې وروسته په هغه ځای کې وروسته په هغه ځای کې وروسته په هغه ځای کې وروسته په هغه ځای دیو یو بل سره په کلو نو خبرینه کې په کلو نو اسوره په یو بل باندې بدلهږي او هر یو ځان له کمنو تانوی سره یو ځای کېږي په خبره دا بیمول یو کا ګناوی مولیو ہوتاهې بیمول یو کا ګناوی د مولانو ګناوم سي او د پیرانو ګنا چې کندرو هم سي پیری پیرو تناز آی یو ورته هغه ته چې کمنو جامه ګون ته د ځین جاما چې د دا مولا به دا مسله ده روان را شي نو یو غ مااتو بلغم بلګ هم سوي وي هغهګونمو پاار کوي لکه با مال ایام نام زی مداره دي د غ چې کم نو خیال ساتل په کار دي د ایام ځ مداره دي د هغې خیال ساتل په کار دي په دیره اوان کې یو ظماورریې پر کوي هغه دا ده کی امامنی قومسکی د اضافو خلق او خیال ساتي د کمزور او خلق او خیال لکی ساتي کمزور خیال ل ساتي د خالص سوره عرف او سوره بقره د پکې نوې ومشروع انداز وکي مونسکي د کمزور د خیال ساتي د کمزور په اندازې منځو کې خلکو نه فرد دین نار نشي مسالې چې سحر په تبلیغان او راوستو چې تا ما رکعت کې شریخ شوم دي امو دي اور رکعت کې چې دا کولیږي دی دي د تل لپاره خپل ویسټي او فیذور وکماته نشته په ټیټه ته چې په ټیټ کې ټول راځي وکړل ما خام راغې د عربیا مستصوب ولا وجدت سو ته دې شکر دی چې خدای یاره باندې را هم کړي چې تل یې مګیله تروسو وسو ما ولاو کرا نداسه مسالله په طریقه مونسکی زم غاره چې امام غلطی د قوم غلطی ده د امام د مونسکی ال ساتي ما صلیت وراي امام القط ما مونځه نه امام په څیر یم کله مونځه نه کړې ونه ولا اتم صلاتن اخف صلاتن ولا اتم صلاتن یو خبر یا طاتل بکادي یو تفصیل کې قرأت ته اوبل لے تصدیق سکندر په بقایې موږ کې رکو سجدي وغیرہ کې ظاهري کې تخفیض نشته هغه با ارکان پورا ادا کوي ظاهري کې 1 2 3 ځله نبی عليه السلام ميلو چې پس الله پاین نکلم کو څل رکو سجدا خمس کم درزه سبحان ربی العظیم درزه سبحان ربی الاعظم کم اس کم هغه وو ظاهري کې تخفیض نشته تخفیض پکې دی د ک چې تاسو وګورئ ټول ورای دې تخفیف پچا کې اقراءت کې په لوي خفف فل يخفف ترادي په دې نه مرات هغه کوم د قرأت تخفیف ته مطلب چې پارا دی په کې نو وای دی نو وای پدری روکو دي سې وای دا مطلب تخفیف فل قرأت ته نو ويا سلام اخف صلاتن لاندې کولو او پوره یې کولو روکو نه کله پوره سره کولو ادا کړو متینکان نه لاس ب کار شوي او یقین چې نوې سلام به غورت ده د ماشوم نو په یوخاف پ فوکس مون لنډو مخاف ته ان توته نه اومه دبی غې د ووج نه چې دا مونسې کم دو توکسته ده اومهو دله مور به به کې شي دله مور او به کې شي نو دا یو <coughs> دا هرکل ایپالا یعنی اوږد قیاس به پرې خاوډه د مخلوق د لحاظ د واجبې څنګه د لحاظ د واجبې د زنو خلق په دې قیاس کړي دا فعل ال ایپالا توجه کوی زنو په قیاس کړي رسې شي فعل ال ایپالا چې موږ وګ ډول شي د چا د لحاظ د واجبې نه چې او دس کوي جنا صحیح لگا نه او ته تلګره کاڅ کې و روجت کسی دے و مجلسشی راورسی و رکات پلان لگی و لکا وی ترک الاطوال صدا جائز ده و فیل الاطوال صدا جائز ده فیل الاطوال صدا جائز سائیس ابراحیم اللہ تعالیٰ فرمائی لید وی ترک الاطوال ترک المستحب دے او فیل الاطوال فیل, فیل الابادت دے فریقی فرق دے ل االکل مستح دی لکه ن قاب خو شته نه او دو نه اوګ دول شو مست د تا مستحاف پرېخوااضل د مخلووب دې هر د واوجي ته تکلیف کې ته څکې د تکلیف کې هغې واوج نه ته پرېخواو مستح د پرېخوااضل پوې که نه مست د س پرېخوااضل او چه کل تطویل القرآن فیل الاطواله نو داخو عبادت ته او فیل الاطواله غیر لرازی نو دا پا غیبانی خیاس کول تاییه نده نو فیل الاطواله ده غیر ده پارا جایز نده او ترکو الاطواله چه کم ننسو ده جایز نده بیا فکی علیمانو دا ویدی چه فیل الاطواله چه دا نو کچه ته یو معین شخصی چه غاو دست یا چې کمونوته کار کې مصروف د تو سره کارکدای په دا جایز نه د بالکل بلکل نه د جایز او قثر ته یو سړی یو می مخ درېلی او کسان ډېره اوت کې غیرې معینې معین او ن په دی دا ووي چې دا دو بلک دی ر کات نه را ووررسشي ودي کته خبره ن ځکه دی کې د معین لحاظ نه د دی ک د عبادت لحاظ حاضدي چېد کې چې کمونه دی بعدت تهې شي اور اسی ہمم و رسول <سؤال> mm. الله <سؤال> صلی الله <سؤال> علیه وسلم ا کو د په کړه جوه و مرتافاع <متحدث> او وکام کلی ما ولن کو منزو مما د دې د تکلیف د درد د غم د د جړا د وجینه دغه د ماشوم د وجب امور خپچي کی جاړي د یو نه د الله رسول بل یو خطه کینه ته په وضو او ضعیف او کبیر او دا غره دان چې د مسنون انداز کې چې لحاظ نشته موږ خو ویلو خپل شه ز احمد لو دیار میر رحمہ الله صلی الله تعالی او کسې خپل کړې شه دا جاری چې د مسنون انداز نه بارموږ دور مسنون انداز کې چې کندنو صحیح دی یا مسنون انداز کې څو مشیودره له 50 طریقې کې طریقې 50 طریقې وې رسول الله علیکم لنفسه اذا الله المسلمين وولتيو انما متايم المسكون والشمس وروحاها بقيوا يو اش ذا الله مسرقول والله هذ جبکی غو يو او النبي سلام و انما متايم المسكين لانقا او ذا الله كانو قالو قوم ما شاء به دوغ دوغ دو قوا انخلوته جازو سفاري يا ديغا بقيوا او خلقي او دوغري سفاري خلق يا دي ذا الله او وخت کم دنو بیاوي ناس جنو نوافلوکی آج کوم دنو وای چې ټول حافظان سږی ما غره قرآن مجید تلاوت قوموس کې سنا سخا مخاجه نیمه نو سی بارا سی بارا دې درجه برابرای زګرا په دغه حق ته قرآن مجید او کوم غریره حافظانه میوږه سی بارې کومه سکیا دي نو هغه چې کوم دنو واره وای راو ټول قرآن مجید سیاذل زور کونا ولا کلاغه و دې کنه نو موږ ته او دغه د عبادت لپاره فش په الم تر کې فو سقوط نه کی او دغری سوراتونه مومن سک شریک اول د سغنه نه افلوکه نوکر اخیري سوراتونه د تدریه یادی د سبر غوی پکې اذا زلزلہ تو اور سرول عادیه سی دا پيورتا <مشور> کی وایته اول په اول ماشا وهان پته دې هغې غوړ اکبر او وصول ان رجل قال والله يا رسول الله ان لا صاروا ان سره د لبا دي ان اي فلان کې کومه سحر مما يصل بنا قليس الدور يوجد موسكي ديدو دمي ستار مستتابونكي مما يصل بنا ہمارا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نوما نزلت نبی علیہ السلام قناه سیت کی صف خوشی کی رضوی رضنا پردا ور رضومہ صحابہ بیانوں کو وقال ان منكم منفكرين بتاسو کس نے خلق دے چھوی خلق دن لکا دل نہ ترئ لك یاریے نزله ایمان دومی اور بیان کون کے تو نو بس اوله ورو لیدلانو بس کینه مسلمان یا چې کوم د درسینو شروع کی شروع کی د خلق ولا باقره ولي الګرب خدای باند چې خلق سوکشل مې انټرنټ پیځه رسمنه کاوه چې خلق سوک نه مګان د تشل مې انټرنټ صحیح څه چی پات کیږي نو چې دا وی سوکشل مې انټرې او څه څه سیستم مې انټرنټ په خپل لپاره کېږي په 40 ستورات اغیبو چالیس که ناستویشو توترده چالیس با دخلیده پارکینه که نبیان منافقان اییی دخلید بندلک دروگو جارمون تاکی که خیر ده که نا مینکم منافرین خلق و نفرق و خلق و نفرق و خلق زن پیدا که داش اللہ حجام نبیان فا ایوکم ما صلع بالناس فلیتجوز فا اینا فیهم الزعیب و الكبیر و ذا الحاجہ وعن عبی بریا ها فا این اصابو فلکم و این اخطاو فلکم و علیهم امامان چه کمدنو منسکیو نو کده اصطعیشو برابر منزوکو نو فلکم اصطاع سلوم هجر ری و که غلط سلو فلکم و علیهم داغی غلطی اصطاع سم نو داغی امنا لگر این انا دل چه امام یوازی سشو غلط سو نزال ندیکی لگر نا دار طول سده غلطی رده که ايضا سنتي دعوانا فانك ما ادى رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم في الحديث رسول الله صلى الله عليه قال انما طلب قلت يا رسول الله اني يجد في نفسي شيئا بما يماتيك وبالكامل لام قومك قال قلت يا رسول الله اني يجد في نفسي شيئا زماني زرت دعس سوى في غنتك راجي لما اماتيك وماتكم نبی علیہ السلامتی تلارا نگزیشا ادنو نا حاضر تک تیرہ ادنو لگانی دیشتو فا سنی بین یادائی بی مخت اکین روم سم وضا کفہو کی صدری بین سادیی بی کین خود زمان اخفل لاسو زمان پر سینبان کی خود بین سادیی سم قال بی علیہ تی تحول وورا تاکا فوضا آتی زہری نبیارا لاغلاز پر املاک خود کی زہری بین کتفی دولو پرمینزا تو مقالا بی ام قومت ده بسیم مهمتی کوا بردار نیکان و خلق فلاسی او یو خدا ده محصوم لسو ده کسا خبرانیشتا او بلدار چه نیک ساله سری لپس هروم لازکی دی نو بردار دیر وقت چه کمدنو دا غیر ساسارات تکی محصوصی او بیا چه استازی او, او اللہ و الاسره او آقا چه کمدنو دا لپس هروم لازکی دی لکه لاغی خواهم خواست تاثیرات وید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 بس دا روح لکا حکم بیرات را تخطیق او یو امونا بسوافات من لبی حکم آغا شکا من بس مطلب ما تب دا داره شلک صورت بقاراو علی امرانو نیسا داره بکی نویل خوب بس لن صورت صوافات و یا سل دب کسی که و یا امونا بسوافات باو ما علم مامومی ممن حکم المسبوخ دا مسلا من دا مختجان پدری قسم یو مقتدی تامنی چیلی ابتدان آوال ترخیر اپوری که منز کسی بی شاریک بی دویم چی گندنو مقتدی دی مسبوق مسبوخ داری چی آخیر دی امام لانده کرده او سر تیسو شوی بی ما تیشه دی یو رکاتی آخیر کارتی سو شوی دی ما تیشوی دی خواه خیری منزد امام سر تکرده ده. لانده ده ده. لاحق دی لاحق چه افتدائی دیمان سرالان دی کردی دا و لکا سر تا یا غشان تی اونا را سو اسنگ افتدائی کردی ون آغشان تی سر تا اونا را سو سلکا حادثا و سره وو ورسوی افتدائی دیمان سر خو دیتا لاحق وی داخل مقتدیان و قسمونشو دو مقابر مقتدی چه دیمان فس سرمونس کیو. دا به منفا دی که بهمان دی ک بهمانې معله شاید چې دا مسله مخکې را شو وي تامونږ ورکوه به ما الپاله دومه خبره چې مسمکوو هغهدي معام نهروستو خپل موز را ګځوي و د قااض دی که دا ممسم کې دی چې مخکې را شووي ب ویللي چې پهه د ت کې چې کمو دی قااض دی او په حق د قائدو کې د متملل ډول ریوياتو په تطبیق منذ ذکر کړو درې مخمره لاحق چې مونږی بعد افراح الیمام دندې وای استیناب کې کې بنا وکړي دا مسلم مخ کې تیر استیناب ایستیناف په کې کېتبه کې بنا یې خپل مجموعه مستقلی او کریمان په غوې وسکه بنا کې عینوا دا دا مسلې تقریبا مسلې د باب مخ کې تیر شوي داسکه طور سوای وای اللهم صل والعن بالرضي عن قرقنا كل من صلى صلى الله عليه وسلم وعلى من حمله وعلم رحم الله شكرا يحن احد من نزهره نوجكمن لي غول يوطن زم نملا فلا ترجي النبي الرسول بات النبي راك غول املا ترجي النبي الرسول صلى الله عليه وسلم بات انده فزمه كبا نك ياخذ ده كم خلق داوي لي چه نبیل چه ده ای عمل پس د ایمان نه په معنه ده سممه ده ممانه که ده سممه ده نه غیده لطرجیح ورکی چه نبیل صلات و سلام با تو تن بے پس مکه کی خودو نمون با بیاد شو نمون با بیاد را روان شو نقومی نبا بکتا چه سجدیل سشو رادو و دا چې کم دنو تقریبا خبره دن تا شیدن تقریبا نوبس لکه په هغه باندې تعقیب د ځان له کینې چې خالص فجر به وکړو بیا راتل ول. ول راغې قریب شنووم د شان کې دا. ول پس هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرمان په اوکړلو اکبرانه دی چې تعالی ایه الناس انني امام کورا تسبيقه نه ول. ولا تسبيقه نه دا مثلا سبقت د امام نه جایز نه دی بالکل. د امام نه مخ ادا کړو نه بالکل مجزې کیږي. دغه خولونه کوم نه کی تلک مخ چي ستاو ورو په ادا کې امام لاندې ادا کول د روپن ستاو ادا تو دغه نه چې تلک روقن کې امام سره شریف شي ولکياتي ژوند امام کې ولکياتي راپاسي marked اور باندې کورس سقط عل امام کوي سقط عل امام کوي نو دغه رسته زجر راغل د زور نه ډیر زیات راغل دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے چې ما يردا چې دنه وقټ جوړ شي دغه څه د جوړ شي خر او بیا په دغه اعمال کې قصرا غلی دا عالم نشي خر جوړ شي او په دغه اعمال اولنی جل کی ہے کې قصرا غلی عالم کوي بیا سړی ته د اشاره هي پکاري صلی الله نبی علیہ السلام موږ انی ما بکم فلا تسبقونی مو وخت کې چې پر پرکوونه په مسجد کې انہو قیام کے نافہ فراغت کی میں اراکم امامي ومن خلفي ما ادلو لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الناس لا يزالون الى ما قدره الله ولا قالوا زوال يوم نردى فرضوا ولا قالوا ما دی چبه معنی حفیظ ارکان از را کافر کرو د ټولو کې پخ فاره ولید الله علم حمدا تقول ربنا لك الحمد وان على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتو او په دې نو پسورهعا عنه اگر استقدره نبی علیہ السلام ارتو صدا لینا اس مستيقلا نو نبی علیہ السلام د اسنه ارتو اذا هيئ صحب كل ايمن النبي عليه الصلاه والسلام خير طرف ته کندنه مفلوج شو سیدا کنه درځبون شو اصلی الصلاه من الصلاه النبي عليه السلام جدی و جنو کوله وغه ناسته کو فصلینا وراءه قعدا لمن قام النبي عليه السلام پس رستو په ناس باندې کنه په دیو امام پناسته کو لمن غو بسو چې نبی عليه السلام فارس نو انما جويلل امام لي يتم به فاذا صلى قائما صلوا قياما واذا ركع فركع فكل امام بولا لمسكنه تصب ولا لكوي فكل ركوعي ركوعكوي فكل سجدت تنو سجدكي سبح لله من حمده ويربنا لك واذا صلى جالسا تصلوا جلسا فكلت قدمن بناس تمسكن تصوم سكوي 50 تكوي قا روانی دا رستو ذکر کی گی وائی دی حدیث کې چی دا منسوخ تی لکن ناصر شدی منسوخ منسوخ تی دا نسخین دا بچکی دونو دا پارا قاییشم سندین سبرای محلا و تعالی و توجیه کری دا چی دید دا نند د مطلب چې چیزا صلح جالیسن فسلو جلوسن چی آغا پا ناس تا منسخینه څو غوي 15 غوي هغه وی مطلب دا دی قائد ایبراهيم الله تعالی کله صلی الله جل ثنا چکل امام د خلکو په رکو نه داکینو تاسو ژر هم د خلکو نه رکو نه کوي چې کله هغه د رکوع راغما چې کله قیام کینو قیام کوی چې رکو کوي رکو کوي چې سجده کوي نه سجده کوي وی دا صلی الله جل ثنا چې کله قائد کوي قائد کوي دا مطلب دی چې سجده او پر او په کار دیو زمما پهل کار دی ن باذ که قمری ز صلی جالسان فصلی جلوسا جواب کناست مقصد حاجته نشتره په دې په دا معنا ده د قایص منوځ ناکړي کې کارل فمېدي اذا صلی جالسان فصلی جلوسا هو فی مرضه القدیم ذا روی بیماری وا ثم صلی بعد ذلك نبی سلام جالسا فقری بیمار ہے کہ نبی علیہ الصلات والسلام پناست کومس کړل ورنا سہلفه قیام او قال السوم ولاو اخری مرذمات کلو لم يأمرهم بالقعود اغه ته حکم د قعود کړه نه او انما یخذ بالاخر فالاخر او په عمل باندې څه کول شی عمل کول شی نبی علیه السلام اخیری برا غسته لشی د پیر د نبی علیه صلاتو سلام نه وزانه په رواه فلا تختلفوا علیه فاذا سجد فاجدوا <تص وان <هتنشور> الله تعالی امرنا صبر رسول الله و سلم جابر یک ځین وو چې پر دې دا اشاره د نبی صلی الله علیه امامت د چاته دا ابو بکر دا چې له څنګه ابو بکر د دین امامت د لپاره مختار شو او د دنیا د بابتای د لپاره ماغه مختار دنیا امامتيبوم چې څنګه له سو کوکی ابو بکر وو کی مطلا د خلاف اشاره و ده موروا بابا ترن فلی بل... صلی بال اي يصلي بالناس وصلى ابو بكر تلک الیام یا نبی علی الصلاۃ والسلام دسی بدن کی لخص پهوال مخصوص کو فقاموا passed یوهدا دو کسانو ترمیان ز ورجلانی طقطان فی الارض او قوی کرخ راخلی بزمګه دسی اوچو تی نیوله یعنی خپل زور ورکوله نو صلی دسی نخیر اخلیب راغ انداز چې موږ چې نیولو لا کدا خو له ګو نو خو خو موږ اخرات لې نه راځي سر خو ګي ګيو یاران سره کوم درد هي پنجابي روز نه ونيوله چار سو ویوله روز نه ونيوله ویان میره پاو مه دردتا پاو مه وی دلتا نو بل اجیا څنګه تا کوته وی دان را ساتلی سات سوم باندې سره واده نبی علیہ السلام تا خطان حت تا دخل الماجد فَلَمَّا صَمِعَ ابو بَكَر حِصَّهُ بس محبوب و محبوب ہوئی گی که نا فَلَمَّا صَمِعَ عَبُو بَكَر حِصَّهُ چه اے عبو بکر در نبی علیہ السلام حرکت باندکو یا شو وزاہبا یا تأخر شو روش چه رستو کی دو نبی علیہ السلام ماتا اشارہ اکڑا چه مرا رستو کی گا فَجَاءَنُ رَاغِ او ابوبکر چرچ ترات تا او ابوبکر خط ترات تا شو کی ترات تا شو پکان ابوبکر یصلی قائما نبی علیہ السلام په اولاد ابوبکر بولاره مسکو او نبی علیہ السلام یصلی قائلا هغه بنا تکو یفتی ابوبکر د صلات رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابوبکر د نبی علیہ السلام په اقتداء کول او خپل کو ابوبکر په سی مطلب ابوبکر مقبره ابوبکر په مسجد لګرستو شو نبی علیہ السلام دا نه سکړه شروع امام عبدالرحمن بن عوف روایت کړه خبر ویلو پکانا ابو بکر وصلي قائما او ابي له سلام وصلي قائما يقتري ابو بکر بصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يقدون بصلاه ابي بكر و و نظرته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معي رسول یا او قبل الامام چې امام لمخ کې سر او چت اييحوول الله راس او راس حمارين الله رب الهدى پر د ستر نه سر د خر جوړ کی یاده چې قیامت کې با غدي چې کمند دا سري د دې شکل و چې کمند د قیامت پشان دي ياده چې نايره د بلادت او د حماقتنا اذا دمره کمله چې پديني پوهيږي چې المانس چې پارادي دمان د سشي د پارادي او یا حقیقتنا الیسی دنیا کو اللہ رب العزت دا سجاور کی افزار ایمال کے واقعات لگا نا معنی نو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ تعالی نو پکارا قدرت اللہ نے دیتا احد مصرا دا ولی ہوا حال یہ تھا کہ تھا کا اور چکم حالت تراور رسیدے زمن خلق جن انتظار کی وہ دیکھو اور دی تو راځي ته اندی ته یم کو په دامه کوو په چکن ځای راوړ ته په اوی کې اوسه سره شې شریک شې بس دا چې دې مخ وړه غږه ولا سجده ته یذبو تاغه مخینه رکات څه کما او کوم دی ځای راوړه سره ما دز وګن کیږي د امام سره ډایریکټ څه چې انشاء الله یو طریقه خلکو کړی دا وا تا له وره ته په هغه کورو الله تعالی علیه وسلم د دې ولا یو نه څه په دې ورته ولا ته او ولا تعدو ذ ک او من ادرک حرکتا فقد مدرک الرکوع مدرک الذاره درکاته مدرک در رکوع مدرک الذاره درکاته مدرک در سجدی درکات مدرک درکات نجی والله تعالی قال قال رسول الله صلی الله تاثیر وسلم صل علی اربع و ثمان لا تاثيرات الاشياء tevele ki gi د دې تاثير ده ہوئے لمیاں سره پابند سره د تکبیر سره مسکی کو کی م دوته دوای نامه میلاويږي ی د دو زخ نه د برې کې دوو بل د د فاق نه د برې کېدو دام په زعمل ک دی تاثیررات لیادي د سری توه زوم تثیر دی اوزمون تاثیر دی وغ ما وله یم نه ماې که چې او سړیګونهونه ډر کوي یا نور چې ګمدننو ممسائل را شي او ر تاثیر کی ررستوالله راشی نو اگا بزان لخبری خود دیر تاسید دا دے دا دے مطلب دستانو اخراج دے که بزان دا عدتو کردی اگا تکبیری اولا چه دے اگا بسیط ندے چیگنی رنبے اللہ اکبر ترسو پورے چه تکبیری ثانی نیوائے لے تراغی دا تکبیری اولا دے تکبیری ثانی وائے لے نوی تکبیری ثانی رو کول اوے که نا وہ دا تکبیری اولا دے او دو مردہ چه س ودهم راموح ذلك أولاده قال رسول الله الرسول الله وأخنًا و sentimental وآعم плоزو أن يسекоKK و ذاهبة فعذاonces BRCE فهداك هو بند شيء قال الله رب العزاد بدلها جميع فلاكر و أن Canadully وفكرةه ً تهاداك versatile الله الرسول و قال الله أخنة الرسول و الشبابئة مليسيته б 1980 الذي يحصل الس ماخ خې چې د دو په سامون د یوونه خللی د درې غ د دوونه بیاکس سر په لک سر چې څومره ډېېږې د دومره ف کېږي د زی تهپوس کومه بیا تاسو په سوچ سره جواب را ک د دی حدیثونو مطلب شته دی ژې ډې را ولو ده ترغب دی او که جمموړې رالو ته طرریب دی دی به زما په سوال سره خل پوشه یعنی داسې واما چه دا جماعات غاطه اولو تطره غیب ده اوکرنه جماعاتون و دیر و قولو ده خبره پور شوی زن خلق پا حدیث کوئی گی نا ماغی وی وی چا بیلی دی چه دوی ما ده دار دی حدیثونو نمعلومی گی چه دوی ما جمع صده مکروح ده ځکه چه دوی ما جمع پا محلتی هدت شی و اولانی جمع تا با نقصان رسی یا بخلق وی غیبالی لبسو ش لږ سن <العجسون> نبی عليه السلام خدا اوړي چې د جماعت کې غرش شي او خلک د بحثې شي ډیر شي نو ورپسې چې تکای بیا بیا د دې بی سره هغه جماعت تسر رتي نقصان رتي نو باندې رسیږي با د دې وجه د انسانی په محلي په جماعت کې دایمه مسله مکروه ده د دې فراحت وجه د کندن وسه دا دا, دا, دا, دا, دا جماعت د رول او ترغیب ده هو قطر غیر اتفاقی تور اعدت ننه او دو شدی نه جمع پاکشوا نه بل سرده دو سرسو کی جمع او کی منزدیو کی بیادی شه کم منز پسی نفل کیگی نه آگی منز پسی دو سره نفلی سرده او گری جیزا دو دو دو فردی او لاغدی نفلی صحیحن سابق سه دی اللہ سستانتی دو نو جمع تراره ماس نو منز پینا شدو یارا سره رکا سوندری گئی ویو تاسو نبا اللہ دی یو سلس و رکا تنفل و سواب درکی تاسو نبا سی جمعو کنی یو سلس رکا تنفل و سواب شیستاسو او دا چې پتن لنگی کم زیو همون واربسی و دریدی یو سلس رکا تنفل میدار دی سواب دی دا نفل و استعب نفل شی سواب شی نفل ناغب و فرش شی نبی علی اسلامی پدیو تن خیراتو کئی گنا علارا گلن ی مو سره پښتو مو سره مونږه کوو دا خپل پښتو نبی رسول الله صلوات والسلام تمه راځي وفات واقعېږي ماراجي وفات دغه د ګندنو واقعې څخه دikr کوي او بجې کوم نبی رسول الله عليه وسلم اغیله مونږ سره نبی رسول الله صلى الله عليه وسلم اعیش شیخو عالی لرموی و بید اللہ ابن عبداللہوی اعیش شیخو عالی لرم ماری علات و حدیفینی حد عن مراج رسولزم قالت بلا ولنوی فی سقولن نبی علیہ السلام بیماری بی درانشوا فقالا اصولن ناس نبی علیہ السلامی خلق و منسقل دی موطن علانی دی کڑیتا انتظار دی نبی علیہ السلامی زعو لیما ان مال لگی بکی بل م زه پرې خانک کې تپ کې را لووره وي په فال نه ف پهلا نو و نو په هبا لی نو ل بیا چې پاسې په اوغ میلی بیا بیا سلام ب بیا نه بیا سلام را بزار شوي خلکو مومسکوړې انتظار کې بمال د تپې او ب کېدي بیا اسلامکینا سلام ديمه ذهببال نو چې پاسسي پهغمی لی بیابي او اصول الناس قلنا لا ام ينتظرونك يا رسول الله قال ذو علمان في المغزم فقال فاقتصلا ثم ذا حوالي نو اعظمي علي سم يحمي الفاق فقال اصول الناس قلنا لا ام ينتظرونك يا رسول الله والناس اخووفن في المجزد خلق جماعت کی سارو ينتظرون النبی رسول الله لسولات الاشاء لاخرا لما ستند منزر آداؤ فارس اللبی رسول الله إلى ابی بكر نبی رسول الله بكر پس سڑاؤ و لئے گو خلق منزو کی قلق فَقَالَ رَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ النَّصْرِيُّ مُرْقَانُ تَقُولُ يَبْنَا فَقَالَ عُبَيْرُ أَبُو بَكْرٍ قَالَ رَجُلٌ رَفِيقٌ بِذْنَرَ بَذَلُوا فَعَظُمَ سَبَبُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَجَ نَمَازِ بَادِي كُنْ مُوْذِرِيگُم نَبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَجَ نَمَاز بَودِرِيگُم فَقَالَ يَا عُمَرُ أَبَا ثَوْبِ عُمَرَا صَلِّ بِنَا تُمُ الذِّكْرَ بیا نبی علیہ السلام واجدہ فی نفسی خفتا وخرجہ بین رجلین احدهم العباس ویوفا غصارو کی سوکو عباس و ابلی و نبی ابلی و نبی فصل اللہ ابو بکر تلکل ایام فابو بکر یسلی بالناس فلما رآو ابو بکر ذہب الیتاخر فا اوما علیہ نبی علیہ السلام بیان لایتاخر خالا نبی علیہ السلام اجل ثانی الی جنبی ہی مارا دخوا کی فاضل رسول الله جنب ابي بكر نبي عليه السلام ناسو قال ابو زيد الله فدخلت على عبد الله بن عباس ابو زيد الله هو عبد الله بن عباس فتعلم بي بقول له الا اري ذكاله اي فشنه کومتا تا هغه ما تا بيان کړل د هي شي بيبي د نبي عليه السلام د مرجه وفات نا وي هو هرته زې په ارزت پاراسته علي هموت هغه فما انكر منها شي حاجه په یو خبره مرجه نو کو پدوره وتوي أطمت لك الرجل الذي كان ما عباس. عباس غبل كسو هو الأباس كي أباس قرأ بالكسو دعونه مرات أغسطه ناغي ناغي غيره تنو أغسطه و هو علي أغسطه أغسطه أغسطه يوه غالة أباسو بلي غالة بل سوكو أغسطه الله تعالى دعونه مرات أغسطه وعطيفة كلكوندك خبغان سشو راغل وزمين رأتونه كراغل وصره يو بالكسو أباسو وصره يو علي رضي الله تبارك و زړه کې له کومه پریشان هو عليون واه کله نه دا نو کنه کومه نه درته غاړه محمد دکړي ته هم څو په کې راځو علي او فاته خير كثير يا نقصان و شو لګدير خیر، د نسو شو فاته شو کومون شو پور څو رکاتل اندې کړل وأنو قال الذي صورك ويصور قبل دينه وانا لا تند شيطان بل اس کے شیطان اتکہ ی برکئی امام نماخ کہ اتکہ امام نماخ کہ برکئی با من صلاۃ مرتين بیان دا غشا چی یومون یومون مکہ اور ایتشرو نماز رضی اللہ تعالی عنہ شاغوا نبی علیہ السلام سر من جو فیا برا تقوم لرسکو منسکو غځای ک مونه ویلو چې دا به را شي چې یو مو دوهزلی کولو نه منه فرملی شوي ده په دا په انتدا وختې و بس داسې بر کېلو اوروستې قانون دا دی چې یو مو دو دلی کولی نه شي دا بعد پې قایم کوو چې منصله سلا ته مرت چا چې یو مو دولی وکو دوهزلی ناول په کې د مو غې را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 فإذا هو في آخر القوم آخر كيولاره لم يصلي معه قال علي بهما دغزار راو لي ديولي مزنكي فجئ بهما الباس راو ستلسوا جتار عدو قرائص أخمه ها غير قولي لفيدل لك نزير السلام روحه وكما أن تصلي معنا ولم يصر مزنكوي ها غير قولي في رحالنا فخلو خلو خيموكي بیا اسلامی فلا ته فله ن اذا چې دا سولهه فې حالکومه س تکومه ماسیې د جمع فصلله یا معمه سره مو کوي په ان حالکوم نافله او داالمال وي دي چې دا په ه مو کې چې کو پسې نپل جایي دي سر م پس نپل دي جای نه دي بیا کم یو نپل دی ځې را دي دا ستا کارار نه د اللہ لاته شي چې کم دله نپل کو و ظاهره دا چوالل ففرض بنيت كلد ناسوشو فرض شو زين دد نطلب بنيت كلد سوشو نفل شو حن دسد بنيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله هذا يصلي معنا كنت فاض صليت في اهل ما كور كرلوا وقالا لبو رسول الله سلام اذا جرت الماجده و کن تقصف اللیتا فا قیمت السلام اسول الناس و این کن تقصف اللیتا مطلب دا سوری مخالفت د جنگ خوف نه اگه دا دیر کی گی ملان خراس دنبل و شوقیان و نیرنی را غیت کمدن و لکا مکعی جاتی ای بس منکرد اتاسو که ہوئی نو آسی انتظار که نو خوصا اوندری گلکتا نخیر نی نو صواب شیداد سار دا غفار ما اسفقین موسکی و ما اس نور ملزون اکنیش سایی که داری دکا سار بس نفل نوی سریح سا نهی سشوی دار را غلی دار ما خام دری رکاتا دی ما غام دری رکاتا نفل نی او ما سفقین سلور دی او ما سفقین سنوی ما زگر مصفتین ما زگر مصفتین نفل نکی وانا اريد ان اتحدث عن نموذج ان صالحا ايضا اصلي طالبا ان يصلح لنا هذه النذريه الصلاه ثم تقوموا قرائته او تصلي لنا فاجرثين في شهر رمضان ذلك كما قال هو ذلك ابي صلى الله عليه وسلم قال ذلك له ثوابه اه غلب الله جمع ثواب وركي يريد نفلنا ولا بجمع وركي وعدي دمیان قال <سؤال> رسول الله صلى الله عليه وسلم اني جاريته وقال قلت بالله <سؤال> على رسول الله ما هو اسلام راوله تولي مزونه کو ان صلاهي كنت قد صليت في منزلي غمان ميدو هم قد صليته ترڅو بس کړی اديانو معلومه شو چې جماعت مز دراو شو غدا فور تا فورجه سره مله تعالی او فرمایلی دیونې څنګه موږ چا مپرځو د بل راغې نیر نې خواته بیل کېږي په جمعات کې نیر نې خواته څل کېږي بس کور ځان نه څه کا او کا نه دا غراي نو کور دې دغه کې جمعات کې بیا کوي بس ځان لږه کور او زمان دمان د تاسو سره اجازه ته صلاة او د پرناسه پر صلی ماهم هر کو د تصليته و زمریه کړه هغه لې وردا پاتل ور پسیری وکړي چې تاسو د دې جه الله ته حساب ده دې جنې توه هاغه مکتوبه او څه کوي و دې چې هاغه یکه غبل له ټول کنافله دا بس نفل شی او هاغه ور بلبري مکتوبه شي وانما راجل ما ما راجل سؤال وقال اني قلت لي ديت ذلك ان ما ذلك لله عز وجل ففكرت ورشدي الا تمسكوا بس بره يجعلوا ايهما شاء كم هو غذه غبو قردي بس مطلب غير ضروري خبرو كي قلتوا الفكار نلي زه زوري خبراني اصلهږي پروتي واه لگا او اور هغه ځکه تاسو مساليو کو بي جبريل عليه السلام له قرآن ورضي کنه وای دي دا مساله وروسه لکه جبريل عليه السلام بي چويلي چوسه غلا قرآن مجيد نو دي بسرو خنبيي عليه السلام لاراو او هغه تاوخه اوس غلا قرآن مجيد نو زما سره زما کړ دي ګورته ته جبريل له ما تاسو زمګ دقيقه جبريل لار تاسو داغه لیما سره دا کار عمل مساله دی ور سره ویلیږي هر څه ډورې ضروري مساله له خامو خالي خلک ته پوسوږي که ور سره ویلندي خامو خالي خلک ته پوسوږي شړې ته وزرا پته پته داسه سور لګای نو بیا اوبنه عمره هم او ته دې قصته کار دی کوم یو پکې نه پر کوم یو پکې پراسو بس پرې هر څه ورو کوموږي کوتي وان صلى من علما ما هو تقارن من نور قال له قال يا براء يومي فرض فرض فرض بنيه ذذري نكيه لا تصلوا صلاه في يوم مرتين ده فرض بنيه ثاني ده وان ذا قال ان الله ادنى مركان يقول وان صلى المغرب او الصبح ثم ادراكم اعمالنا فلا يعذلهما هذا ديواره نقيزه کہ سار مسپسیم نفل نہیں کیگی قدم خام مدری رکعتیں درید رکعت اسنی نفل نہیں تے دی واپس نہ کرتی داری بیان کیدا دا منزور سرمضی کرو بہت کم سہار کے دین دی وجہہ ذکر نہ دا وسه د بل بې